Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui parlem d'una campanya solidària que posarà en marxa l'Institut de de Montgat. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. L'Institut de l'Essa de Montgat donarà el tret de sortida a finals d'aquest mes a una campanya de recollida d'aliments que es destinaran a Creu Roja Montgat Tiana, i a la Fundació Banc dels Aliments. El punt d'informació juvenil de Tiana acollirà pròximament un servei d'orientació laboral adreçat als joves que cerquen la seva primera feina. Es tracta que aquest col·lectiu tingui un referent al nostre municipi on pugui sol·licitar ajut i informació relacionada amb aquestes qüestions. Gradua't en energies el títol de l'exposició que cull des d'aquest dimarts la sala del rellotge de la Biblioteca Tiralu Blanc de Montgat. Es tracta d'una mostra elaborada per la Diputació de Barcelona que pretén fer conèixer millor les energies renovables i el significat d'eficiència energètica. I acabem amb esports perquè el Club Patinatge Tiana ha aconseguit dos pòdiums a la tercera fase de la competició Interclub. Es tracta de la fase comarcal que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. L'Institut de l'Assa de Montgat donarà el tret de sortir de finals d'aquest mes a una campanya de recollida d'aliments que es destinaran a Creu Roja, Montgat, Tiana i a la Fundació Banc dels Aliments. La iniciativa es desenvolupa en un context econòmic especialment complex per moltes famílies. L'última enquesta de condicions de vida que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística conclou que l'any 2009 el 19,5% dels residents de l'estat espanyol vivien per sota del llindat de pobresa relativa a un indicador que assenyalen les persones que que viuen amb uns ingressos inferiors al 60% de la mediana. És precisament en aquest sentit que la voluntat de l'Institut de l'ASA és unir els màxims esforços possibles en aquesta campanya solidària. Per aquest motiu, preten involucraria la comunitat educativa de Tiana i Montgat, així com les entitats i empreses que treballen amb el centre. Raquel Benguigi és la coordinadora d'activitats solidàries de l'Institut de l'ASA de Montgat com me comprometí con el Banco de los Alimentos pues voy a hacer una campaña conjunta y una vez que tengamos los alimentos repartiremos una parte para ellos eh, que me van a, digamos, a montar la infraestructura y todo y otra parte, por supuesto, para la gente de nuestro pueblo no gente que probablemente sean padre y madre de alumnos nuestros La campaña de recollides dura terme entre els dies 31 de maig i 4 de juny, però des d'aquest dimarts ja es comencen a treballar aspectes de sensibilització de l'alumnat sobre la situació de la pobresa a la vora de casa a nuestra, raquel Benguigi. Es una semana de concienciación del alumnado, donde desde el Departamento de, de Sociales a todos los cursos le van a explicar cuál es la situación de la pobreza en Cataluña, en Barcelona y en Montgat. Digamos que con números tenemos unos informes que nos han mandado y un poco eh, que ellos sepan que la pobreza está aquí al lado, está en Barcelona y está en nuestro pueblo, en Montgat y en Tiana. I és que, més enllà de l'objectiu solidari, la campanya també persegueix un objectiu pedagògic. En aquest sentit, a banda del treball a les aules, seran un grup d'alumnes voluntaris acompanyats de la Coordinadora d'Activitats Solidàries, els que s'encarreguin de portar a la seu del banc els aliments que hagin recollit. D'aquesta manera podran conèixer el local i l'organització que gestiona la Fundació. Aquelles persones que vulguin col·laborar en la campanya poden fer-ho amb aliments de primera necessitat, com oli, llet, sucre, pasta, arròs, llegums, conceptes... ...herbes, formatges preparats a cacau i embotits... Els aliments es recolliran entre els dies 31 de maig i 4 de juny de dos quarts de 12 del matí a 12 del migdia al mateix institut. Aquelles persones que no tinguin disponibilitat en aquests horaris poden fer-ho també en d'altres en els quals el centre resti obert. Durant el curs, l'Institut de l'ASA ja ha treballat en diversos projectes solidaris i ha comptat amb la implicació de tota la comunitat educativa. En aquest sentit, han col·laborat amb l'Associació d'Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya i la FANOC, associació de de nens amb càncer. Així mateix també han dut a terme una campanya per ajudar els damnificats del terratrèmol d'Aití. El punt d'informació juvenil de DIAN acollirà pròximament un servei d'orientació laboral adreçat als joves que cerquen la seva primera feina. Es tracta que aquest col·lectiu tingui un referent al nostre municipi on pugui sol·licitar jut informació relacionada amb aquestes qüestions. L'objectiu és donar facilitats als joves en un moment sovint complex per ells, el moment de transició dels estudis al mercat laboral. Es tracta d'un servei impulsat per les regidories de joventut, educació, serveis socials i promoció econòmica. La tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tiana, Sara Torroella, n'ha avançat més detalls. Nosaltres estarem allà donant orientació professional, és a dir, eh, depèn de les consultes que ens vinguin, doncs donarem un tipus d'informació a una altra, a més a més podran utilitzar els ordinadors per buscar fer recerca de feina, crear el seu currículum, carta de presentació, tot el que faci falta. La mateixa tècnica de joventut i també la d'educació Carme Lloret serà les encarregades del servei. S'establirà un dia a la setmana i un horari concret per tal que els interessats s'apropin al punt d'informació juvenil a realitzar les seves consultes. Fins ara, des del punt d'informació juvenil i al casal de joves, ja impulsaven algunes tasques d'orientació en aquest sentit, però el que es pretén ara és ampliar aquest ventall, tot beneficiant al públic potencial del servei. Sara Torruella. Una mica el casal de fèiem ara també era donar una informació bàsica, mm, sobretot eh, derivàvem a la gent a, a on podien buscar aquest servei també a, podíem orientar una mica a nivell de on, a quines pàgines de web fer recerca però bé, és molt més bàsic i ara esperem poder ampliar una mica aquesta feina també el que fèiem era penjar algunes ofertes de feina que ens arribaven des del club de feina de Montgat el de garantir un funcionament òptim del nou servei d'orientació laboral per joves de Tiana. Es pretén desenvolupar accions de comunicació i difusió entre aquest col·lectiu. Radio Tiana: Les notícies del migdia. Un 92% dels joves del Maresme volen seguir estudiant una vegada acaben els estudis d'educació secundària obligatòria. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi realitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia i encarregat pel Consell Comarcal del Maresme, que també assenyala que la seva majoria, el que tenen intenció d'estudiar és batxillerat o cicles formatius. Tot i això, la directora de l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques de l'entitat, Sílvia Luquer, també apunta que el context de crisi econòmica ha incidit en un canvi d'actitud d'aquells joves que en un inici no tenien pensat continuar estudiant una vegada acabat el curs. Els joves que en, en altres anys eh, podien no continuar estudiant i esperar potser se en el mercat de treball la conjuntura actual ha fet que s'ho i que tornin al sistema educatiu, de manera que molts d'ells eh, tot i que havien, repet, havien eh, suspès el quart d'ESO per dir-ho d'alguna manera, estaven repetint quart des. En aquest context l'estudi també mostra que hi ha més alumnes que finalment cursen batxillerat que els quals ho han recomanat. Aquesta és una tendència que també es dona a l'Institut de on estudien gran part dels joves de Tiana. Segons indica el director del centre, Josep Escaramís, la majoria dels alumnes continuen preferint el batxillerat quan finalitzen els seus estudis d'ESO. Entre el 60 i el 70%, continuen estudiant aquí en el mateix centre, al Talassa, al batxillerat. Aproximadament 25-30% doncs van a fer un cicle formatiu de grau mitjà, generalment a Badalona o als més pròxims que estan aquí al Masnou. I després encara tenim un petit percentatge d'aquests que no aconsegueixen treure's l'ESO, que van a fer un, un PQP. Un PQP és un, uns estudis per obtenir el graduat d'ESO, però en base doncs, a aprendre alguns oficis. L'estudi de la Fundació Ferrer i Guàrdia assenyala que el 83% dels alumnes que ha estat objecte de la mostra de l'estudi han aprovat l'ESO, però la meitat d'aquests ho ha fet amb unes acreditacions mínimes per sota del 6. Respecte als serveis d'orientació i assessorament sobre estudis o treball, més del 70% han indicat que no en coneixen cap, tot i que la meitat dels joves han assegurat que coneixien el punt d'informació juvenil del seu municipi. Així mateix, per primera vegada internet s'erigeix com a eina d'informació clau o en aquest sentit. El director de l'Institut de ha explicat que des del centre es treballen aquestes qüestions amb pares i alumnes per orientar-los sobre l'oferta formativa de què disposen una vegada finalitzada l'ESO. Pel que fa als joves que han triat un itinerari diferent al batxillerat o als cicles formatius o que havien indicat que tenien un alt risc d'abandonament del sistema educatiu, el seguiment realitzat en l'estudi ha conclòs que entre aquests hi ha un 6% que ni estudia ni treballa i entre els que estudien un 12% no sap què faran acabar el curs escolar. Aquest dimarts se celebra el sorteig públic per cobrir les places disponibles a l'Escola Bressol Municipal, el més petit de tots. Es tracta de determinar l'ordenació de sol·licituds en cas d'empat i configurar els llistats d'espera. Tindrà lloc a la sala Albènis a partir de les 6 de la tarda. Les llistes amb la puntuació obtinguda, les sol·licituds de preinscripció per l'Escola Bressol Municipal, d'acord amb els barems que marca la Generalitat de Catalunya, estan publicades al web de l'Ajuntament, tiana.cat. La informació local a Radio Tiana. Graduada en energies al títol de l'exposició que acull des d'aquest dimarts la Sala del Relotge de la Biblioteca Tirant lo Blanch de Montgat. Es tracta d'una mostra elaborada par la Diputació de Barcelona que pretenen fer coneixer millor les energies renovables i el significat d'eficiència energètica. A més, també recull informació sobre com estalviar energia, conèixer les polítiques i normatives per aconseguir-ne un ús sostenible i comprendre els objectius de la nova cultura energètica. Tal com explica la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Montgat, Montserrat Giner, es tracta d'aprofundir sobre les petites accions i hàbits quotidians que el ciutadà pot dur a terme per estalviar energia. Allò que deia abans de mou localment, Treballa globalment, o sigui, és important el que fem a casa, el que fem al poble, el que fem a la ciutat i el que fem al món. Cada un a la, a la mida seva, clar, doncs pot contribuir. Està enfocat per tothom, però més que res adreçat als joves. Potser són els que encara no tenen massa consciència de que deixar les llums enceses de casa no sols augmenta la factura sinó que està malversant l'emnesia que tenim. L'atractiu de l'exposició és que es presenta com un concurs televisiu que es desenvolupa en tres aparells de televisió. Els visitants poden seguir el concurs com si en un de real. A més, la mostra s'acompanya d'un joc de cups giratoris amb preguntes i respostes sobre energia i durant la visita també es lliura un qüestionari per tal que els visitants puguin autoavaluar-se. La mostra s'emmarca en el pacte d'alcaldes i alcaldesses al qual es troba adherit l'Ajuntament de Montgat i que té com a objectiu una reducció abans del 2020 del 20% de les omissions dels gasos d'efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic. L'exposició es pot visitar a la sala del Rellotge de la Biblioteca Tirantlo Blanc de Montgat fins al pròxim 31 de maig. Radio Tiana: Notícies, esports.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 Pel que fa les més petites, de la categoria 7 de les quatre patinadores del Club Patinatge Tiana que hi van participar, només Lía Caselles va aconseguir classificar-se quedant en quarta posició. Encara que no ha aconseguit pòdium, passa a la quarta fase de l'Interclub. Per últim, i pel que fa les més petites de la categoria B, Andrea Romera es va fer amb el tercer lloc. En aquest context, la presidenta del Club Patinatge Tiana, Consol Rosers, està satisfeta amb la trajectòria de les patinadores i considera que s'ha experimentat una evolució en el nivell. I jo penso que hem anat pujant de nivell, Tiana no som molt competitius, o sigui no és un club que vagi només a competició sinó que el que nosaltres sempre hem volgut és que hi hagi una bona unió, que s'ho passin molt bé i tot. Ara, a part d'això, doncs, bueno, quan, quan hem d'anar a algun lloc, doncs, que vagin preparades i el resultat ha sigut bo. La quarta i última fase de l'Interclub tindrà lloc a mitjans de juliol. Es tracta de la fase provincial en la qual hi participaran els quatre millors de cada província. En aquest sentit s'estableix més dificultat en cada categoria. Per aquest motiu es modifiquen les figures obligatòries que s'exigeixen en funció de cada categoria el que es coneix com a integratius. En aquest context, és important que les tres patinadores del club tianenc que han aconseguit classificar-se per la fase provincial treballin dur per poder realitzar els integratius que els exigeixin. No serà fàcil, però, tenint en compte la gent que se li presenta al club patinatge Tiana de cara als propers dies. Diumenge vinent, el pavelló municipal de Tiana acollirà una prova social en la qual cadascuna de les patinadores realitzarà el seu ball i servirà també per comprovar el nivell que tenen. Un dia abans, dissabte, les nenes de la categoria B han estat convidades a un festival que organitza el Club de Patinatge Artístic Canyelles per celebrar els seus 10 anys. Ja al juny visitaran Mungat i el dia 20 faran un festival al Parc del Camp de Futbol Vell, on també hi actuarà el grup de l'entrenador Jordi Ruiz. Es tracta del Club de Patinatge Artístic Planes, medallador i campió d'Espanya. Tiana: Les Notícies del Migdia.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 Entrevista Joves en Transició Escola Treball és el títol d'un estudi encarregat pel Consell Comarcal del Maresme i que dona a conèixer com viuen els joves estudiants de quart d'ESO al fi d'aquesta etapa docent i les diferents alternatives i recursos que tenen a l'abast per continuar estudiant o incorporar-se al mercat laboral. Aquest estudi ha estat elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia i precisament a l'altra banda del telèfon tenim a Silvia Luque, directora de l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques d'aquesta entitat. Bon dia. Sílvia. Hola, bon dia, Laia, què tal? Doncs parlem de quines són les conclusions d'aquest estudi. Uh -huh. D'acord, doncs, uh, bueno, um, si et sembla bé, primer de tot fem una miqueta uh, un, el panorama del perquè d'aquesta uh, recerca. Uh, aquest estudi, com bé deies, ens l'ha encarregat el Consell Comarcal del Maresme i era una actuació uh, que estava marcada en altres actuacions que es van desenvolupar al llarg del 2009 relacionades amb uh, això, amb la transició dels joves de l'escola al treball. Aquesta era una acció que um, estava molt lligada amb una altra que es va desenvolupar que era el mapa de serveis i recursos en allà el que feia era una prospecció de quins són els serveis adreçats als joves uh, de cara a la a formació informació i assessorament sobre quins itineraris desenvolupar. Però ens faltava o en tenia el Consell comarcal que faltava aquesta visió de quins són els recorreguts que fan els joves a l'hora d'informar-se, d'assessorar-se sobre quines alternatives seguir en el moment de finalitzar uh, la, la, la formació obligatòria. Sí. Llavors, això és el que hem estat fent nosaltres des de la Fundació Ferriiguàrdia, el que hem fet estat aquesta anàlisi de quins eren els itineraris que aquest jove seguia un cop finalitzada l'ESO i quins eren aquests recorreguts o sigui, quins serveis, quins recursos coneixien i feien servir Nosaltres entenem des de la Fundació que el moment de la transició de l'escola de treball és un moment clau, però que no eh, o sigui, tot allò que es fa en aquell moment no, és, no són els únics elements que determinen quins seran els itineraris, al contrari de fet, nosaltres entenem que la trajectòria o la definició de l'itinerari del jove comença molt abans i que hauríem de eh, centrar també l'atenció en el sistema educatiu eh, en veure de quina manera aconsegueix o no trencar amb la, amb la situació de partida d'aquest jove fins a quin punt es reprodueixen o no les desigualtats d'origen de, però entenem que eh, independentment de què és aquí on hi ha el punt fort eh, que defineix quin és l'itinerari que finalment agafarà el noi o la noia aquest moment de, de, de presa de decisions al final de la formació obligatòria és un moment clau igualment eh? i per això hem volgut també focalitzar atenció en aquest moment. Llavors una mica el que seria la, la metodologia, el que hem fet servir ha estat doncs, fer qüestionaris als joves abans de finalitzar el quart o per veure quines eren les seves expectatives i un cop finalitzat el curs eh, cap a l'octubre, novembre els van fer un segon qüestionari aquells joves que no, que no havien assolit el, el gran graduat en educació secundària, o, o bé aquells que, eh, tot i fer itineraris formatius de batxillerat o de cicles formatius, hi havia un cert d'abandonament de l'itinerari. Per què aquests joves? Doncs perquè eh, teníem, eh, només podíem fer la fotografia a molt curt termini, i enteníem que els joves que aprovaven i que en principi farien itineraris eh, formatius de batxillerat o de segles formatius ja rebien la informació dintre del propi centre i molts d'ells es quedaven dintre del propi centre mm -hmm. llavors el que vam fer va ser intentar seguir aquest que segurament es trobarien amb més dificultats a l'hora de fer aquest pas no? aquest pas de, després de la secundària eh, llavors el que hem trobat i, i eh, comparant amb resultats que hem tingut d'altres recerques el que veiem és que Uh, uh, potser el context de crisi uh, actual ha marcat molt que aquests joves uh, hagin retornat al sistema educatiu, de manera que són molts, molt pocs els que, tot i haver suspès, no continuen un itinerari formatiu. Llavors, en aquest sentit, diríem que uh, les condicions del mercat de treball els han, han impel·lit de tornar al sistema educatiu. O sigui que, d'alguna manera, veiem que el, els joves que... En, en altres anys eh, podien no continuar estudiant i esperar, potser, inserir-se en el mercat de treball, la conjuntura actual ha fet que s'ho repensin i que tornin al sistema educatiu, de manera que molts d'ells, eh, tot i que havien, repetit, havien eh, suspès el quart d'ESO, per dir d'alguna manera, estaven repetint quart d'ESO quan, quan hem fet el segon qüestionari que, com dic, era l'octubre al novembre. Això pel que fa al seu, al seu itinerari, el que han fet un cop finalitzada l'ESO i comparant les dades del, del conjunt del Maresme amb les que la, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha treballat amb altres municipis o en altres territoris quan hem fet recerques de transició escola-treball són unes dades que podríem dir doncs, força positives per a aquest retorn al sistema educatiu. Aquesta seria una de les primeres coses que hem constatat amb, amb l'estudi i que entenem eh, per comparació amb altres realitats que pot tenir molt a veure amb la coyuntura econòmica actual. Mm -hmm. Clar, però estem parlant d'alumnes que en mm -hmm. principi no volien continuar estudiant o que veien en el quart d'ESO com la seva, com el seu curs final no? en el període educatiu. Exacte. I quina és la preferència majoritària si prenem en global doncs, tots els estudiants de quart d'ESO? No sé si això l'ha estudiat doncs, també contemplar. Uh, havíem recollit alguna cosa sobre les expectatives en el primer qüestionari i d'entrada sí que bueno, es constatava aquesta, aquesta predilecció per mantenir-se en el sistema educatiu o sigui per continuar estudiant i el que hem trobat és que uh, Després de comparar les dades de, de, de les recomanacions fetes des del centre, hi ha una tendència a que hi hagi un major percentatge de joves que fan batxillerat dels que els recomanen fer aquest itinerari. O sigui que encara, eh, tot i que les diferències cada cop s'escurcen més, l'itinerari preferit és l'itinerari... Eh, més acadèmic, no? per dir-ho d'alguna manera, o sigui, el, que, eh, el batxillerat per, fer, eh, per continuar després amb una trajectòria doncs potser universitària o de continuació d'estudis de, de tercer grau. Diríem que aquest és el, el, el perfil majoritari. És cert que la formació professional cada cop està aprenent més força, però encara es troba força per sota del que seria l'itinerari de batxillerat. I es detecten unes xifres significatives de fracàs escolar a la comarca? Perquè suposo doncs, que a partir d'aquesta mostra estudiada uh -huh. d'aquestes persones que precisament acabaven al quart d'ESO i molts uh -huh. d'ells retornaven, doncs també es pot detectar o es uh -huh. pot extreure si hi ha un fracàs sí, escolar. Sí, nosaltres en aquest sentit el que hem fet ha estat eh, dos tipus de càlculs. Primer eh, vam veure quines eren les dades del conjunt del Maresme a partir d'estadístiques de, de ja bueno, del Departament d'Educació i les vam comparar amb la nostra màxima mostra, perquè nosaltres del que fèiem era treballar amb una mostra d'alumnes de diferents centres de tot el Maresme. Llavors, eh, pel conjunt del Maresme, si no, sí, bueno, sí, sí que sí recordo, era el 82% dels joves sí que aprovaven l'educació obligatòria i en el cas de la nostra mostra doncs, eh, era un percentatge molt, molt similar, tot i que la nostra mostra era una mostra doncs, segmentada per territori, una mica esbiaixada perquè el que volíem era, si era possible, doncs, entrar en contacte amb aquelles aules on poguessin haver-hi alumnes que poguessin arribar a tenir més dificultats a l'hora de finalitzar l'ESO perquè com et deia eh, havíem de fer el seguiment del seu itinerari molt, amb, molt poc, eh, amb, amb un termini molt curt de manera que finalment el que vam constatar és que la nostra mostra no diferia, eh, no diferia gens del, dels resultat del conjunt del Maresme uh -huh. ni pel que fa als resultats ni pel que fa d'uns altres elements com la distribució segon sexe o, o l'origen de la població. Llavors, en aquest sentit, aquest 82%, si és molt, si és poc, jo el que puc dir és que eh, seria una dada que tendeix a disminuir. Tot i que el resultat, el percentatge, eh, sempre és una dada que porta a una certa confusió. Jo sé que, que donem molta importància, i especialment als sociòlegs, quan fem aquests estudis, eh, donem molta importància a la dada, però eh, tot i que la tendència és a la disminució del, del fracàs, sí que és important també veure Quin són les condicions d'aquesta reducció, és a dir, si s'han desenvolupat mesures que han tingut un cert impacte en aquest desenvolupament, o si eh, respon a, a un descens de les expectatives, i per tant estem adequant els resultats al que podem assolir. No, no dic que sigui sí, això, eh? només dic que eh, la dada eh, en aquest sentit, i fins i tot la tendència, ens explica poc sobre que, que, a què respon aquest canvi de tendència. Uh -huh. I precisament perquè l'estudi doncs, eh, prenia com a referència doncs, aquesta situació que viuen els estudiants a quart al finalitzar doncs, aquesta etapa docent, jo crec que és pertinent que parlem també d'una mica de l'oferta formativa que hi ha a la comarca del Maresme uh -huh. i si és suficient en aquest sentit. Uh -huh. Clar, Juta, jo ets de sincera que aquest és un element que nosaltres no, no, hem, no hem analitzat, no hem valorat, és a dir, nosaltres no hem analitzat el conjunt de l'oferta, el que sí que hem fet ha estat eh, fer entrevistes, amb els tutors i tutores, no de tots els centres, però sí d'alguns d'ells, i en aquest sentit aquesta era una de la, de les dificultats que ens, eh, ens expressaven en relació a la, a la seva tasca d'orientació i de tutorització. És a dir, ells detectaven que hi havia aquesta manca, aquesta manca sobretot eh, a nivell de cicles formatius o de PQPI's. Eh, ells i elles ens, bueno, ens manifestaven aquesta, aquestes mancances, que en molts casos també estaven relacionades amb les dificultats de la mobilitat. És a dir, no només que eh, consideraven que no hi havia prou oferta de places de cicles formatius o de PQP, sinó que en moltes ocasions era difícil l'accés pels joves del municipi a l'oferta que pogués haver-hi en d'altres municipis eh, propers de la comarca de manera que aquesta és la, la informació que tenim en relació a l'oferta formativa no, com, com et deia a l'inici, no, no és un element que nosaltres haguem analitzat quina és l'oferta en cadascun dels municipis, ni contrastar ni avaluar ni valorar eh, d'una manera, diguem-ho científica, si és prou o no és prou, eh, només constato eh, i transmeto això que ens han dit des dels centres educatius. I a mi no m'agradaria acabar aquesta entrevista doncs, sense fer-nos ressò també doncs, altres dades importants que puguem destacar d'aquest estudi. Uh -huh. En aquest sentit, potser nosaltres, eh, bueno, un dels elements que ens hem trobat i que sí que seria tangencial però que ens ha semblat també força significatiu és el... Eh, l'abandonament o el viatge que ens hem trobat entre els alumnes que esperàvem trobar a les aules i els alumnes existents. Llavors, eh, aquesta és una dada que eh, creiem que caldria eh, analitzar-la amb més profunditat perquè, com et dic, tampoc no és un element que nosaltres n'éssim a buscar directament, o sigui, no anàvem a analitzar quin és el, el grau d'abandonament, però eh, sí que en aquestes aules concretes que nosaltres eh, volíem, amb les que volíem treballar, eh, sí que hem trobat un cert dies entre el nombre d'alumnes esperats, és a dir els que contàvem que estàven matriculats i que havien d'haver-hi l'aula i els que finalment hem trobat llavors aquí. sí que trom un element eh, important a, a, bueno, a tenir en compte em consta perquè ho vam estar parlant amb, amb les responsables del Consell Comarcal eh, després de la presentació, que aquest ja és un element en el que s'està treballant. Uh, Parlaríem d'un a l'índex d'absentisme escolar, aleshores? Mm, a veure, d'un cert viatge entre l'alumnat esperat i l'alumnat trobat en, en les aules. Segurament sí si és absentisme, però caldria afilar prim i veure realment això a què respon. Tampoc no crec que sigui un, un element comú a, a totes les aules de tots els centres, però a, en aquestes aules precisament que nosaltres volíem ensenyar que eren en principi les que eh, podien haver-hi eh, situacions de major dificultat, en aquí sí que vam trobar un cert viatge. En un altre sentit, potser eh, un dels elements que també detectàvem era eh, l'escàs coneixement que tenen els joves sobre els recursos que tenen adreçats, sobre informació i, i, i orientació, sobretot d'orientació i uh, doncs, a més d'aquest desconeixement un, un altre dels elements que ens emergia per primer cop en la recerca sobre transiciós que de treball és la importància d'internet com a eina d'informació clau eh, entre els joves i aquest dic que tot i que internet ja, ja és un instrument que fa temps que tenim incorporat d'alguna manera és el primer cop que ens surt per dir-ho dir així com a principal font d'informació eh, quan els van a buscar, doncs, això, informació sobre treball o sobre, o sobre què fer doncs, després de l'ESO. I en relació amb aquest element, a les tutoritzacions fetes dintre del centre, també el que hem trobat, que aquest sí que era un element que el que ens hem dedicat a analitzar dintre de l'estudi, hem trobat una gran heterogeneïtat de models, de formes de tutorització i eh, alguns tutors i tutores ens han manifestat aquesta sobrecàrrega de feina, o sigui, aquesta necessitat que la la tasca de tutories, de tutorització, eh, sigui valor, valoritzada eh, de la mateixa manera que moltes de les altres tasques que han de desenvolupar, de manera que tinguin prou recursos assignats i prou temps per poder fer aquesta tasca correctament. D'acord, doncs nosaltres ens hem volgut fer ressò d'aquest estudi de joves en transició a escola-treball. Déu-n'hi-do totes les dades i conclusions que han sortit Ui, i que suposo doncs, que també marcaran una línia de treball futura. Nosaltres de moment hem volgut parlar amb Silvia Luque, directora de l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Ferrer i Guàrdia entitat precisament que s'ha encarregat d'elaborar aquest estudi. Moltes gràcies, Silvia. Deu ser. Bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.